Студія «Калідор» презентує Класика світової літератури О. Генрі Різдвяний подарунок Черукі, вважався названим батьком невеличкого шахтерського містечка Єлоу нещодавно побудованого головним чином із брезенту та нефарбованих соснових дощок. Чарокі був золотошукачем. Якось, коли його віслючок коперсався у кварці у сосновому корінні, кайло чоловіка наштовхнулося на самородок вагою у 850 грамів. Застовпивши ділянку, Чарокі, як нежадібна людина із широкою душею, послав звісточку друзям у три штати, аби вони заскочили на хвильку розділити із ним його успіх. Жоден з них не захотів вдаватися до відмовок. Примчали, як миленькі, із округу Джила, із Солт-Рівер, із Пекоса, з Альбукерка, з Фенікса, із Санта-Фе та із кочівних ковбойських таборів. Коли кількість прибульців наблизилася до сотні і кожен застовпив ділянку, новоутворене місто назвали Єлоугаммер – Створили комітет зі збереження громадського спокою і вручили чарокий годинниковий ланцюжок із маленьких самородків. Рівно за три години після офіційної церемонії ділянка самого Чароки припинила давати приплит. Жила виявилася вкрапленням золотої руди. Чарокі облишив ділянку і почав стовпити інші одна по одній. Але примхлива пані Фортуна відвернулася від нього. Навіть сплатити рахунок у барі стало для Чіроки за великою розкішю. А от тисячі інших мешканців Єлоу Гамера, яких він, власне, і запросив сюди, процвітали. Чорокі лишалося хіба всміхатись і радіти за них. Єлоу Гамер населяли чоловіки – котрі перед усміхненим невдахою знімали капелюхи. Коли учорокі запитали, чого йому бракує для повного щастя, він відповів так. «Чого я хочу? Трохи грошей, харчу і спорядження у рахунок майбутніх знахідок. Я планую розвідати місцевість біля Марипози, якщо мені всміхнеться удача». «Будьте певні, я негайно дам вам знати. Хіба у чесній грі з друзями я коли-небудь ховав карти у рукаві?» Отож, у травні Чорокі завантажив увесь свій нехитрий скарб на віслючка і повернув сіру задумливу тварину головою на північ. До невизначених кордонів Єлоугамера золотошукача проводжало чимало мешканців, засвідчуючи йому свою повагу та вдячність теплими прощальними вигуками. Чароки вручили п'ять повних фляг і запевнили його, що у Єлоугамері він завжди знайде вірних друзів, чисте ліжко, пристойний харч і гарячу воду для гоління, на той раз, якщо удача не захоче погрітися біля його вогнища у Маріпозі. Прізвисько Черокі, названий батько Єлоугамера, отримав від інших золотошукачів, згідно з поширеною системою ідентифікації людини. Чоловіку зовсім не треба було показувати запис про хрещення для того, аби друзі і вороги знали, як до нього звертатися. Ім'я кожного чоловіка – його приватна власність. А для того, аби затягти його до бару, або просто виокремити із-поміж загалу схожих двоногих істот, вдягнених у блакитні сорочки, використовували тимчасове ім'я, титул або ж епітет. Більшість прізвиськ ґрунтувались на характерних рисах хрещеника. Частина – Походила від назви місць, звідки з'явилися старателі, якщо вони, звичайно, у цьому зізнавалися. Деякі прибулі хлопці проголошували себе Адамсонами, Томпсонами і такими іншими панами із гучністю та нахабністю, яка огортала їх титули чимось на кшталт ореолу. Інші ж хвалькувато і безсоромно називали свої справжні імена. Це вважалося втім проявом зневаги до товаришів. Таких не любили. Одному чолов'язі, котрий заявив, що його звуть Честертон Л. С. Бельмонт, і почав розмахувати паперами, аби довести це, наказали негайно ж забратися із міста до заходу сонця. Натомість прізвиська «Коротун», «Ноги колесом», «Техас», «Ледащобіл», «Тверезий Роджерс», «Кривий Райлі», «Суддя» або «Ед Каліфорнія» вважалися прізвиськами престижними. Чарокі ж отримав своє ім'я завдяки байкам, бо тім то він якийсь час проживав у компанії представників одноіменного племені. Отож, час спливав... І ось 12 грудня поштар Болді привіз до Ялугаммера цікавезні новини. «А знаєте, кого я бачив у Альбукерка?» – повідомив Болді місцевій еліті, яка, звісно ж, засідала у барі. «Чарокі! Ха! Вичупороного немов турецький султан. Грошей у нього кури не клюють!» Хе -хе! «Ми з ним поставили те містечко на вуха, напилися, як його цього вина із порошком зейдліця. Будьте певні, за все платив Чароки. У нього повні кишені доларів, як у хлопця, що зірвав банку солідному казино». «Ну, Чароки, напевно, натрапив на пристойну золотоносну жилу», – відгукнувся Ед Каліфорнія. «Він чесний хлоп». І я радий, що йому пощастило. І, звісно ж, він збирається відвідати старих друзів у Єлоугамері. Кинув хтось із натовпу, хто явно був не у захваті від успіху Чарокі. Але збирається, збирається, та так завжди. Багатство – то найкращі ліки від пам'яті. Не лізь поперед батька в пекло, перебив того Болді. Зараз я все розповім по черзі. На Марипозі Чарокі натрапив на метрову жилу завдовжки мало не до самої Європи і, не подумавши, як слід продав її за сто тисяч доларів готівкою. На ці грошенята він купив собі шубу із котикового хутра і червоні санчата. І як ви гадаєте, що він робить далі, га? «Грає у кості?» – припустив Техас, завзятий картяр. «Який ти розумний, радосте моя!» – вишкірив зуби коротун, який постійно тягає у кишені фаротипії і вдягає червону краватку навіть коли працює на ділянці. «Може, купує салум?» – висунув з Тверези Роджерс. «Хе, не відгадали. Слухайте далі». Чароки завів мене до кімнати, – продовжував Болді, – і все мені розказав. Уся його кімната завалена барабанами, ляльками, ковзанами, мішечками цукерок, скриньками і щортиками, іграшковими ягнятами, свистульками та іншими дитячими іграшками. І що, ви думаєте, він збирається робити із цим мотлохом, а?» «Ні за що не відгадаєте, що мені сказав Чорокі. Він планує завантажити усе це у червоні санчата і...» «Стоп! Не поспішайте замовляти випивку!» «Він приїде сюди до Єлоугамера і подарує дітлахам...» «Так-так, місцевим дітлахам найбільшу ялинку!» «Найбільшу балакучу ляльку і найбільший набір юного конструктора на захід від мису Гатерас!» Після слів Болді у салуні на добрі дві хвилини запала абсолютна тиша. Вона протрималася довше, але тут гостинному власнику закладу спала на думку щаслива ідея передати відвідувачам дюжину склянок для віскі. Оскільки повна пляшка подорожувала не так швидко, салун почав наповнюватися невдоволеним бурчанням. — Ти що, йому нічого не сказав? — запитав обережно-рудокопний ім'я Тринідат. Ну, знаєш, — відповів Болді меланхолійно, — якось не випало мені такої нагоди. Чарокі купив ті новорічні забавки і увесь аж сяяв від задоволення, носився із тією ідеєю, як дурені з писаною торбою. Поправді кажучи, у мене в голові трохи замакитрилося від шепучого вина, про яке я казав. Тож я йому не зізнався. «Не можу втриматися від подиву», – сказав суддя, – Повісивши на барну стійку ціпок із голівкою зі слонової кістки. У зв'язку з тим, що наш друг чероки володіє настільки недостовірною інформацією щодо стану справу в місці, я не можу втриматися від подиву. Теж мені знайшли восьме диво світу, озвався Болді. Чероки поїхав із міста сім місяців тому. За цей час багато чого могло трапитися. Як, по-вашому, він мав знати, що у нас у місті немає жодної дитини, і, враховуючи нинішній стан справ, жодної і не планується найближчим часом. Якщо про це зайшла мова, жваво втрутився Ед Каліфорнія, не диво, що їх і досі немає. Місто іще недостатньо обжити, аби заводити дітей, так мені видається. Але найголовніше у цьому різдвяному безглузді із ялинкою, сказав Болді, що наші роки збирається перебратися на Санта-Клауса. Зважте, він уже запасся білою перукою і бородою, геть, як на малюнках у книжках Вільяма Калена Лунгфеллу, червоною шубою худром назовні. Рукавицями по вісім й золота кожна і справжнім стоячим нічним ковпаком із помпончиком. Ну, хіба не шкода, що такою збруєю не помилується, бодай, одне дитинча? А коли саме Чорокі збирається прибути до нас на санчатах? Поцікавився Тринідат. Уранці проти Різдва, відповів Болді. І від нас потрібна окрема кімната із уже встановленою ялинкою та декілька леді, які зможуть тримати язика за зубами достатньо довго, аби не зіпсувати дітлахам сюрпризу. Що ж, у розмовах цих поважних джентльменів невеселе становище ялоугамера було змальоване доволі точно. Дитячі голоси ніколи не лунали у нашвидкоруч зведених будинках. Тупотіння невтомних маленьких ніжок не освятило вибоїстої центральної і єдиної, між іншим, вулиці між двома рядами наметів та грубих незатишних осель. На це іще прийде час. Наразі і тепер? Ялу Гаммер був звичайним гірським табором, у якому з-поза кожного рогу не визирали цікаві жваві оченята, які широко розплющуються на зустріч новому дню. Не було там жадібних маленьких рученят, які брадісно потяглися до загадкового мішка із подарунками. Не було і дівчат, які б щасливим збудженим вереском привітали найбільше зимове свято, і від щирого свого незіпсованого дитячого серця подякували б Чарокі за доброту, як він на тебе сумнівно заслуговував. Та й взагалі, жінок у Йолу було всього п'ять. Дружина оцінника, власниця готелю Лакі Страйк», і праля, котра щодня намивала зі свого корита та десюнцію золотого піску. Окрім цих трьох постійних мешканок міста, варто згадати іще сестер Спенглер, міс Фенчон та Ерму із панамериканської комедійної трупи. Вони давали вистави в імпровізованому імператорському театрі. Жінки були, але от дітей у місті не було. Інколи міс Фенчон доволі достовірно і дуже мило зображала на сцені грайливе дитинство, але між її ролями і справжніми дітьми, які мали б стати законними одержувачами подарунків Чарокі, пролягала безмежна прірва. Різдво припадало на четвер. У вівторок уранці Тринідад, замість того, щоб піти на роботу, вирушив у лакі Страйк на пошуки судді. «Слухай, якщо ми підсунемо Чарокі свиню замість його мрійної ялинки, – сказав Тринідат, – це буде грандіозним позориськом для Єлоугамера. Можна сказати, якби не Чарокі нашого міста взагалі б не було. Я особисто збираюся зробити усе, аби такого не відбулося». «Я радо підтримаю твою ініціативу», – погодився суддя. «Я теж заборгував Чирокі за його протекцію у минулому, але, але я не розумію. Я завжди вважав відсутність дітей радше розкішю, хоча враховуючи винятковість ситуації, але я все одно не розумію, що ти збираєшся робити». «Подивися на мене», – сказав Тринідад. «Подивися добряче, і ти усе зрозумієш. Згадай старі добрі часи. Ось, що я збираюся робити. Хочу організувати хлопців і заповнити наше місто дітлахами. І повір, у Санта-Клауса чероки будуть вдячні слухачі, навіть якщо для цього доведеться викрасти цілий сиротинець». «Еврика!» Захоплено вигукнув суддя. «Аж ніяк!» – твердо заявив Тринідад. «Це моя ідея. Знаю я це латинське слово ще зі школи». «Я надам тобі усю можливу допомогу», – виголосив суддя, вимахуючи своїм ціпком. «Можливо, моя красномовність володіння ораторським мистецтвом допоможе нам переконати юних друзів на час операції піддатися під нашу руку». За годину увесь Єлоу ознайомили із планом Тринідата і судді. План було схвалено одностайно. Місцяни, які знали сім'ї з юними спадкоємцями, що проживали у радіусі 45 миль, радо поділилися із Тринідатом цінною інформацією. Той ретельно занотовував дані, а потім приспішив зайнятися пошуками транспортного засобу і команди для цього завдання. За розкладом першою зупинкою мав стати великий дерев'яний будинок за 15 миль від міста. На поклик Тринідата у дверях з'явився чоловік, який наквапом підійшов до старих воріт і охоче через них перехилився. На ганку будинку, за його спиною, товклася чимала зграйка молодняка, здебільшого брудного і обшарпаного, втім, він аж пащів цікавістю і здоров'ям. «Значить так», – пояснив Тренідад, – «ми з Єлоугамера і прийшли забрати ваших дітей. Але ви не хвилюйтесь, ми їх не скривдемо». Одному поважному мешканцеві нашого міста дуже захотілося перекваліфікуватися на Санта-Клауса. Зараз він повернеться із купою дрібничок, половина із яких червоного кольору і зроблені у Німеччині. А наймолодший мешканець Єлоугамера нині носить револьвер і користується бритвою. Таким чином, бачте, ми трохи соромимося верещати від захвату і стрибати на одній нозі, коли запалюємо свічки на ялинках. Якщо ви, пане, погодитеся позичити нам пару-трійку малят, ми обіцяємо повернути їх живими і здоровими після різдва, а ще й до того ж у гарному гуморі із яскравими книжками, різною смакотою, червоними барабанами і так далі. То що скажете? Іншими словами долучився до розмови суддя. «У нашому юному, але швидко зростаючому містечку ми вперше зіштовхнулися із незручностями, пов'язаними із відсутністю підлітків. Настала пора року, коли зазвичай має відбуватися вручення несерйозних, але таких милих серцю подарунків, юним і ніжнимство, я зрозумів», – урвав його красномовство «батько сімейства». Вказівним пальцем під час розмови він втрамбовував тютюну люльку. «Не хочу забирати вас час, джентльмени. У нас із дружиною семеро дітей, і серед них немає жодного, кого ми могли б віддати вам для втілення вашого задуму у життя». «Моя дружина уже заховала у комоді трохи цукерок, попкорну та ганчір'яні ляльки. Нехай це не розкішно. Але на Різдво ми й самі здатні порадувати своїх синочків і донечок. Ні, ніякі гроші чи подарунки не змусять мене дозволити вам забрати моїх дітей із собою. Втім, щиро дякую вам за пропозицію, джентльмени. Засмучені відмовою, втім натхненні подальшими можливостями, вони схилом, а потім знову вверх у передгір'я, помчали достойні мешканці Єлоугамера. Рухалися вони на ранчо Віллі Вілсона. І знову Тринідад виголосив промову, суддя розвинув її ідею у звичній пишномовній та багатослівній манері. Місіс Вілсон притисла двох рожевощоких янголят ближче до себе і занепокоєно зиркала на чоловіка,